«І Михайла Зощенка, ми теж повинні когось бити, навіть коли бити нікого». «Я не вжахнувся, не обурився», – промовчав. «Тепер не можу собі цього простити, але вже пізно. Каяття завжди запізнілі». «Але корисні. За одного розкаяного грішника дають тисячу праведників». «На війні такого не було». Коли ворожий танк ішов на товариша, на сусіда, ти не ховався у своєму окопчику, ти бив по танку всім, що мав під рукою, бо так велить фронтове братство. І коли в поцдамі ще з Гаврило Панасович, я майже на ринувся на його пошуки, на захист і порятунок. Але я вмів не кидатися тільки на звук пострілю, а тут, докола, панувала мертва тиша. І, другий тобі, чоловік ніби провалився в ту тишу, як у мертву воду. Змагатися з смершівцями було однаково, що різати ножем туман або перепливати озеро з холодних драглів. Там я, мабуть, вперше відчув безсилля душі, яке, на жаль, не покинуло мене й досі. А про Гаврила Панасович. Коли нам в інститут прислали для зміцнення нового секретаря парткому Івана Панасовича Михна, і коли я ще до голосування побачив його, то мало не закричав «Та це ж брат Гаврила Панасовича!». Проголосувавши за нового секретаря, я підійшов до нього, представився і спитав, чи є в нього брат Гаврила Панасовича. Може, це було несерйозно, наївно, похлоп'ячому, але я не міг стриматися, «І що ж? Коло змикається!» – вигукнув професор і забігав по кімнаті. «Коло змикається! Пробачте, Миколо, за грубе порівняння, але ви тицнулися у свого партійного секретаря, як теля в коров'я вим'я, не знаючи, що на носі у вас начеплену шубку з їжака. Корова в кола та вим'я б'є наосліп ногою». Теля відлітає вбік, бік, здивоване і злякане. Але для нас тут немає нічого дивного, бо закони природи діють, хоч і несвідомо, але постійно і завжди. А закони людські а викинулися до молодшого мехна несвідомо, а я у цілковитому усвідомленні знання, що це справді рідний брат Гаврила Панасовича, молодший його брат, якого я хоч і не бачив ніколи, але багато чув про нього, знав, як піклується про нього старший брат, як помагає фінансово, морально. Я спитав його, чи знає він про долю свого брата, а коли знає, то чому не поміг своєму братові? Я поставив йому багато запитань, а він слухав і мовчав, коли умовк, мовк нарешті я він спитав, це все, як і внову головою. Так от, знаєте, шановний професоро, що в мене ніколи не було, немає і не буде ніякого брата-зрадника. І я просив би вас, слово просив, вже то було радше за інерцією, ніж по суті, як уламок давніх безнадійно втрачених часів, бо такі люди ніколи не просять. Вони мстяться жорстоко, холодно і безкарно то ви вважаєте, що Партор Гмихно усунув нас, як небажаних свідків і ймовірних обвинувачів? Не стримався я. Коло змикається. Про себе я знав тоді все точно і до кінця, бо дочепити ґрунтознавство до вейсманізмом організму не зміг би, мабуть, і сам Торквемада. Мене б перебирали з перед очей як персону нонграта. Але за що вони нападали на вас, я не міг збагнути. Тепер коло змикається. Михно. Але не той. Дорогий нам обом, Гаврило Панасович, Михно. А Михно партійний. Дивний і страшний продукт так званої диктатури пролетаріату. Але ж рідний брат майже простогнав я. І Каїн був рідним братом Авеля, Однак ця історія нічого не навчила людство. Коли я повернувся з війни, і тут почалася нова війна, то з письменниками, то з музикантами, то з філософами, мені здавалося, що, мабуть, так і треба, що боротьба за соціалізм триває далі.